Bona tarda, són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. Les bronques que li van caure a televisió espanyola per canviar infinitament d'horari la sèrie Lost a casa nostra coneguda com a Perdidos va ser tan gran que finalment l'audiència va caure a zero. Va ser el precursor que molts dels fans de la sèrie decidíssim infringir una llei tan sagrada com és la dels drets d'emissió i descarregar directament d'internet els episodis en versió original, per primer subtitular-los en castellà i posteriorment en català. Després del xàfec sembla mentida com 4, la cadena que la retransmeten obert a l'estat espanyol, hagi comès el primer error d'emetre-la inicialment una setmana més tard i després amb setmana i mitja de retard i que sobre l'hagi mogut d'horari com li ha donat la gana. Està clar que si volen fer bandera de que les sèries les gusta 4, primer 4 hauria de tractar bé els que les mirem. és dimecres 12 de maig del 2010 i aquí us parla Albert Segurant al 23è Ràdio Metropol de la temporada. Avui arrenquem a Sant Cugat del Vallès, on els veïns del barri de Can Burrull es veuen incapaços de pagar les millores per evitar que les aigües residuals de les seves cases s'aboquin a la riera de Vallvidrera. Es tracta d'uns habitatges construïts de manera il·legal als anys 60 i que no disposen de xarxa de clavegaram, de manera que les aigües que abans anaven a parar a Pau Secs ara es deriven en aquesta riera i l'Ajuntament hi vol posar solució. Maria àngel Esquadres és vicepresidenta de l'Associació de Veïns. O sigui, els he uns 90.000 euros per família, és impossible. Estem parlant de gent amb unes a nivell mig baix. O sigui, això és impossible si l'ajuntament ja ho sap que no podran pagar-ho. Jo fa l'efecte que s'han vist obligats a fer aquest premi. Els veïns a més proposen que l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua connecti les seves sortides d'aigües amb la depuradora de Vallvidrera. Anem ara a Terrassa on la ciutat invertirà més de 4 milions d'euros per recuperar l'edifici de l'Hospital del Tórax i reconvertir-lo així en un espai per a empreses relacionades amb la innovació. L'hospital va quedar abandonat fa unes dècades i al seu voltant s'ha instal·lat el Parc Audiovisual de Catalunya destinat al sector de la televisió, la publicitat i el cinema. L'alcalde Pere Navarro assenyala que les obres permetran a més recuperar una part important del recinte. Recuperem un gran claustre interior i una capella capera doncs, que serviran doncs, no només per tirar endavant activitats en aquest entorn, sinó també fins i tot per celebrar activitats a Caia Ciutadà. Les obres s'allargaran més de any. I a tots aquells estudiants d'universitat, atenció perquè el Banc de Sang i Teixits està donant a terme una campanya per tal de fomentar que es doni sang als centres universitaris. Es tracta de la University Attack i compta amb tècniques no gaire habituals de publicitat. Què faríem si anéssim caminant pel carrer completament sols, sense ningú a prop, i de sobte ens trobéssim a terra un bitlleter? Segurament l'agafaríem, i sigui pel motiu que sigui, acabaríem mirant què hi ha dins. Doncs si això ens passa aquests dies, a la Universitat Autònoma de Barcelona tenim molts números per trobar-nos un missatge que ens aconselli anar a donar sang, perquè probablement, algun dia nosaltres també necessitem una transfusió. Tot plegat es tracta d'una campanya que han engegat el banc de sang i teixits per tal d'apropar aquesta necessitat als joves, que suposen la franja d'edat que menys sang dona, possiblement per falta d'informació. Ho explica la responsable de màrqueting de la campanya Marta Garriga. Bueno, moltes vegades és desconeixement i nosaltres el que hem detectat bàsicament és indiferència, però per falta de coneixement. Justament la campanya el que posa en evidència és això que. el banc de sang creu que si realment el jove sapiguessin sapiguguessin lo important i lo necessari, que és donar sang, realment en donarien. Però moltes vegades justament l'impediment ha estat la indiferència i en el desconeixement. Aquesta indiferència és la que hem mogut a buscar noves maneres de convèncer la gent, sobretot de les facultats del nostre país, amb idees innovadores i treballant cols a cols amb els estudiants per conèixer com es pot incentivar la donació de sang desinteressada. Coincidint amb les jornades de donació, a les aules els professors comencen les classes escrivint un missatge a les pissarres demanant que es doni sang. Els punts de llibre de la biblioteca duen el mateix escrit i fins i tot s'han fet enganxines que si no s'està massa atent te la poden acabar enganxant a l'esquena. La Lia, una alumna de primer de medicina, ha donat sang aquest matí a la seva facultat. Bueno, és, és que ja anuncien en no, les pancartes de Quatre de cada cinc estudiants necessitaran sang algun dia o cada tres segons algun necessita que dongui sang. No? Llavors és com estàs conscienciat. I a més, ven aquesta carrera i estan en aquest àmbit que ja saps que la gent necessita sang i que és necessari. No és com la Lia i les seves amigues, la Irina i la Mireia, han donat sang com molts altres joves que gràcies a aquesta campanya han fet incrementar el volum de donants. Ho explica Vanessa Palonzuelo, tècnica de promoció en l'àmbit educatiu del Banc de Sang i Teixits. S'ha notat del jovent, de la franja de 18 a 25 anys, que cada any s'ha incrementat en percentatge el nombre de, de donants. També s'ha de dir que també cada any hem anat incrementant una miqueta més el total de donants i això també ajuda que incrementin a la franja dels 18 als 25, però s'ha notat bastant i a més tenim, Bueno, aquesta franja Franja d'universitaris de, de, de gent jove és la que més donants nous tenim, també. A més, avui la jornada l'han seguit de prop voluntaris de la Creu Roja de diferents punts del món, que han vist en aquesta campanya una nova manera d'incentivar els joves a que donin, com el Forer Mané de Senegal. Sí, ja lo tengo claro. Voy a conectarme con las responsables de, de la campanya y seguramente podremos hacer cosas en el sentido, con la Universidad de, de Senegal, también. Consciència als joves de la importància que té donar sang, sobretot per qui la rep. Un missatge que segurament, sense que ens n'adonem, ens trobarem aquests dies en qualsevol racó, perquè una petita punxada pot arribar a salvar una vida. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial, de cinema francès a la fresca. I deixem temes de sang, però ens quedem també a la universitat com a mínim de manera conceptual per parlar de l'àmbit del coneixement. Norma Vidal, molt bona tarda. Hola, bona tarda avui ens fem ressò d'una dada que parla, i mai millor dit, de la llengua, del català i del castellà i de les seves relacions i usos que es fa en la vida diària dels catalanoparlants. Doncs si sí, avui parlem, com deies, del català i el castellà, perquè parlem dels joves i d'un estudi que s'ha fet a través d'una mostra de Ciutadans entre 16 i 35 anys que estableix que els joves s'utilitzen més el català a la feina i a l'escola i el castellà per parlar amb els amics. Jo la veritat és que parlant de o sigui, si haguéssim de fer seguidisme o, o, o creure'ns a pie juntilles que es diu en castellà, mira ja ho he fet el, el que ens diu aquest titular haurien de pensar que potser en aquest moment a la ràdio no sabia què fer perquè estic treballant però també estem treballant amb amics amb què haurien de parlar? Doncs mig mig, no? Doncs pues vale, no? No, jo crec que, a veure, és un estudi que s'ha fet en línies generals. Hi ha persones que potser doncs, com tu fan més ús del català, però en realitat, si ens fixem en les persones que tenim al voltant nostre, moltes d'elles sí que és veritat que el català l'utilitzen més a nivell formal, i potser el castellà més a nivell informal. A perquè el català doncs és més maco no? i més respectable, i aquestes coses... La llengua de Pompeu Fabra, no?, i de Tirant-lo Blanc, eh? Bé, sigui com sigui, aquestes conclusions, que com deia al principi, són d'un informe de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat, doncs revelen que en els àmbits com l'institut, l'escola i la universitat, l'ús del català evoluciona. També a la feina, a prop del 28% diu que hi parla només en català, el 25% només en castellà, i el 22% cent en les dues llengües per igual. Aquestes dades es capgiren en les relacions amb els amics, com dèiem, ja que el castellà és la llengua utilitzada pel 26%, davant del 19% que hi parla en català. El 22% dels encastats utilitzen les dues llengües per igual en aquest sentit, amb els amics. Mm -hmm. En aquest sentit, llavors hauríem de dir potser que la gent parla en català perquè, perquè els hi manen o perquè els hi fan fer al col·legi i a la feina, perquè aquest argument donaria molt peu a gent com per exemple els del Gat l'Agua i els de Telemadrit i tota aquesta gent que ens estima tant a Catalunya per dir que Catalunya es coacciona perquè es parli en català. Doncs jo tampoc ho crec això, perquè després hi ha un altre extrem que és el cas de les parelles que potser es van conèixer parlant en castellà però alhora de tenir fills eh, doncs, si un és català i altres l'altre castellà no parlant, doncs el que fan és establir un vincle en comú. I normalment és curiós perquè aquest, aquest punt en comú sol ser el català. Hi ha moltes parelles que entre ells parlen en castellà, però quan es dirigeixen als seus fills ho faran en català, sigui pel que sigui, sigui perquè creuen que l'idioma s'ha doncs, de transmetre als infants, doncs eh, això és una dada molt positiva, ja que doncs, eh, posa de manifest que el català és una llengua que a les famílies els agrada i sobretot per, per relacionar-se entre si sí, també. Llavors, en aquest cas, 4 de cada 10 parelles d'origen castellanoparlant parlen català amb els seus fills o l'utilitzen freqüència, baix aquest idioma. Sí, doncs aquesta és la dada, i és curiós perquè inclús famílies que són castellanoparlants a l'hora de referir-se amb els nens petits ho fan en català i potser, doncs, ben, vaja, jo no sé si si tothom ho fa perquè li agrada més o què, però jo en aquest sentit he de dir que potser el català, en determinades expressions, potser perquè jo, jo sóc català no parlant, però en determinades expressions a mi em sembla que és com més dolç i que per referir-se a un nen petit, doncs és, és maco, no? Però també és veritat que a l'hora d'insultar, a molts també ens surt directament el... Bueno, okay. No, no ho reproduirem aquí, no?, però a veure, aquí cada cop més s'estès l'expressió de collons, com, ostres, collons, però el, la potència que té el, el, el joder molta gent tira d'insults en castellà perquè sona més contundent, això també és veritat. Sí, és el que et comentava, que doncs, sigui pel que sigui, potser és perquè nosaltres parlem en català, repeteixo, eh? però la meva percepció és aquesta, que el castellà en determinades coses sona com més contundent i més despectiu i el català doncs és, és menys... Potser per, també perquè els insults en català no són tan... tan no sé... <ríe> Gamerús! <ríe> Sí, no sé, Capsigrany. són com molt més fins, no?, que jo personalment quan insulto ho faig en castellà, perquè ja que ho hem de fer, ho fem bé, no? Sí, però, però penso una cosa, això també, és, és, suposo que és un tema d'arrel fonètica i també de, de les vocals, perquè per exemple, entre el francès i l'alemany, està clar quin és el dolç i quin, i quin és el, el més vasto, per dir-ho d'alguna manera, però és més que rebre un tema de fonètica, crec jo, no? Sí, jo crec que això influencia molt. Tot i això, hem de dir que a cada municipi, i depenent doncs, de les pràctiques d'oci, el temps lliure, l'edat set de les persones i tota una sèrie de, de factors aquest estudi doncs varia i evidentment doncs varia la presència del català per exemple no és el mateix eh, viure no sé Camprodon per exemple <laughs> No volia dir noms de municipis, però sí, viure a Camp Redon, que viure no sé, a l'Hospitalet del Llobregat, per exemple. Bueno, clar, també hi ha una, una història darrera que potser també influeix que hi hagi més castellonoparlants per un motiu o per un altre. Uh -huh. Molts municipis de la nostra comarca, i sense anar més lluny, Montcada i Reixac, per exemple, doncs són localitats on, en, en, que han rebut molts immigrants, sobretot d'altres punts de, de l'estat espanyol. Ja no parlo d'immigrants en els darrers anys extracomunitaris, sinó immigrants que han vingut, han parlat castellà i en molts casos doncs, no, no, no han parlat català. Perquè, per exemple, no sé, però segur que tens algun familiar que ha vingut i entén perfectament el català però no el parla pas. Sí, sí, bueno, directament els meus avis, les meves àvies. Vull dir, era un tema que en aquell moment no es feia, no es portava i s'ha doncs, anat arrossegant. Però en fi, al cap i la filo important és saber més d'un idioma, que al cap i la fi és el que et permet anar pel món tranquil·lament i saber anar més. Mira, aquesta setmana he estat amb un noi que em parlava vuit d'idiomes. Un senegalès que va anar primer a França, després va anar cap a Alemanya, va baixar cap a Itàlia i ara està premiat. És a dir, que és un noi que pot parlar en qualsevol idioma i el català no ho sap parlar encara però l'entén perfectament. així. Que... Clar que sí, i és que contra més idiomes sàpiguem, més llestos sabem, més cultura tindrem i... Vaja, jo crec que és molt important perquè en certa manera, també més tolerants anem amb tothom, no? Mm -hmm. Doncs molt bé, Norma. Arriba d'erxi. <laughs> Ciao. Fins la setmana que ve. Adéu. La primavera té una cosa que és que sembla ser que no et deixa estar a casa. Encara que plogui, tens ganes de sortir fora perquè la temperatura ja acompanya una miqueta allò que et vénen ganes de treure el cap ni que sigui per la finestra i mirar quin és l'aroma que ens porta de plantes. Per aquest motiu, la Laia Llobet cada setmana en recomana dues o propostes per sortir al carrer i trepitjar una mica, una mica el terreny, sobretot pels pobles del nostre país que aquests dies estan explotant una mica el que són les primeres festes de primavera. Laia Llobet, molt bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Molt bé, contents perquè aquesta setmana hem anat a la Fira Modernista de Terrassa i ens ho hem passat molt bé i hem comprat tomàquets, una tomaquera concretament. Molt xula, sí no? Sí, sí, a més ja tenim tomàquets, així que la propera manida que fem seran tomàquets de l'horta, eh? Sí, doncs que la recomanació, doncs, posa seguida i... Sí, sí. ...i hagi positiva. Aviam, si aquest set de setmana l'encertem, també. Aviam, doncs comencem. Pel que tinc entès, la primera proposta ens deixa a l'escala. A l'escala en tenim una. A l'escala eh, trobem, aviam si ho dic bé, eh? El Triomvirat Mediterràm. Uh -huh. L'escala el que vol és retre re re re re una mica homenatge a moments històrics que han creat uh, bueno, que han fet la seva, la seva cultura pròpia, no? I ho fan a partir de, de diversos actes lúdics. Què faran? Uh, una mica la intenció que tenen és reviure el moment en què van conviure uh, allà a la sala la població indígena, els llibers, els mercaders vinguts de lluny, els el que serien els grecs, i els militars en el marc de la Segona Guerra, aviam si ho bé, Púnica. Uh -huh, la Guerra Púnica, sí, sí. Vale. Llavors, a partir d'aquí han muntat diferents activitats, com per exemple a l'arribada dels legionaris, veurem una escenificació, una fira mercat ambientada en tota aquesta època, espectacles al carrer, lluites, artesania, art i des de música al carrer, doncs això, història relacionat sempre doncs, amb aquest conlludic, amb aquesta diversió. Per tant, a l'Ala aquest cap de setmana tenim a l'escala això. Mm -hmm. Què més? Què més? Uh, si ens anem, per exemple, a Tàrrega, sembla bé? Sí, anem cap a Tàrrega. A Tàrrega hi ha la festa major, i és durant tot el cap de setmana, i llavors el cap de setmana següent encara durarà. Començarà aquest dijous, i comença amb una cosa que la comento, perquè sé que és cap de setmana, però, òstria, si algú s'hi pot acostar, diria que val molt la pena. Aviam. Uh, després del plegó i després de l'entrada solenda de la Santa d'Espina, a les 10 hi haurà l'aixida, però ¿vale? no, uh -huh. hi ha el vall de l'aixida... De Llorana, però el Vall de l'Aixida és un ball que fa una única àliga catalana ¿vale? que té dos caps i apareix amb un escut oficial, amb escut oficial de Tàrrega i símbols com, per exemple, té les barres catalanes i els escans dels senyors de Tàrrega. És un ball únic que fan allà amb aquesta àliga única i, per tant, bueno, a més a més acompanyada d'un ball de gegants, de nans i eh, un espectacular, al final, toc de campanes, pel que diuen. Per tant, aquest ball, si més no, promet. Molt bé. I igualment, durant aquest cap de setmana, hi seguiran haver-hi events i actes, com per exemple, bueno, hi haurà un solemne ofici uh, per la Mare de Déu de l'Alba, que és la Semana de Déu, hi haurà una cercavila nocturna, tot això, el divendres. I, gràcies al tema, el dissabte, hi ha un mercat d'antiguitats i, i d'arts. I hi ha una cosa que a mi m'ha cridat moltíssima atenció, que és el 23è, aplec del coc. Del coc? Sí, el coc és la, la típica coca de ra... de, de regal, de recapte? Exacte, exacte. Ep, noi, aquí hem danar llavors, eh? A quins som fans, eh, casa? Doncs mira, tot dissabte i tot diumenge tindrem una vintena d'exposicions, ai, perdó, d'expositor relacionat amb el món de la fleca. Per tant, bueno, jo ho he vist i he anat de cap, quasi. O sigui, si m'hi puc ocultar, serà fantàstic. No sé si amb la seva enxob al sopar brutet, escolta'm, poca conya, eh? Pinta molt bé, pinta molt bé. Uh, deixant, Tàrrega, que qui vulgui anar, que, sei, que, que busqui més, més coses, perquè n'hi ha moltíssimes, no les puc dir totes, molt bé. per internet suposo que podrem mirar, això. Sí, és, és molt fàcil de trobar-ho. Uh, anant cap a Lleida, que ens fa una mica més lluny, però, bueno, qui m'interessi, hi ha la festa de monos i cristians. Uh -huh. La celebració s'estructurarà per matí tarda, val, i tarda, i trobarem al matí una, una presentació de bandes i de, de, dels dos, de les dues tropes. Val, I a la tarda hi haurà l'entrada de les tropes, tant les monos i les cristianes, una per en, destilaran per la ciutat, hi haurà en els parlaments, hi haurà una batalla. Uh, començarà llavors un enfrontament verbal, dir, en què tots dos exigeixen que, doncs, que l'altra bàndula retiri i hi haurà una... tota aquesta disputa sempre serà molt humorístic, uh, acabarà desencadenant una mica la batalla per la posició de, de, la, de la ciutat de Lleida. Llavors, uh, és això, se'l alternant aquest triomf, aquesta derrota entre els comparses de Moros i Cristians, que, que ja estaran tot el cap de setmana allà donant vida i donant està a Lleida. Uh -huh. I la darrera proposta d'avui ens deixa al Parc Central del Vallès. Exacte, hi ha la Fira del Cavall uh -huh. uh, on podrem veure doncs, tot això, tot el món relacionat amb el cavall, de la cultura andalusa i bueno, això, tot el món qui estigui interessant en aquest animal, doncs, per què no costar-s'hi que ens cau a prop. No, sí, a veure, rebojito, manzanilla i coses així, eh? Veus, que bé! I si hi unes tapites, eh? I ja tens el cap de setmana fet, tu. Va, entre la coca de recapte Uh... Aia, aia, a mi se'm fa molt la boca aigua, des, des que has dit això de la, de la coca de recapta noia? Sí, doncs mira. Sí, sí, ara surt que ja arriba a ser l'hora de sopar. Sí, sí, noia. Doncs molt bé, l'anya ens veiem dimecres que ve més propostes sobre, sobre què fer aquest cap de setmana de primavera. Molt bé, perfecte. Vinga, que vagi bé. Hasta setmana que ve. Adéu, I deixem la Laia per saludar en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Uh, bona tarda per nosaltres, però no per la gent que havia de tornar en avió, perquè aquesta setmana ha tornat a trobar amb una altra pedra al camí, o en aquest cas, un altre núvol pel camí. Sí, sí, és, és una passada aquest volcà, està trasbalsant tot el, tots els viatges europeus, i, i realment, si hem de fer cas dels precedents, dels antecedents, perdó, que era que l'última vegada que va entrar en erupció va estar dos anys en erupció. És a dir com ens queden encara un any i mig què, què any i mig? gairebé dos anys així Déu-n'hi-do eh estarem arreglats perquè recordem-ho el, el Barça va perdre la Champions per culpa del Núbol el dilluns els jugadors també no sabien si podien tornar amb cotxe, amb autobús o amb avió el, el, els jugadors de bàsquet volem dir del Barça de, de disputar l'Eurolliga a París és a dir que ha troncat una mica els plans de tothom i per exemple els meus sogres estan a Mallorca que no sabem si, si podran tornar o què perquè com que això va i bé Sí, sí, és gaire uh, bé, i la situació actual, clar, ja ho vam dir, ho hem explicar l'altre dia, que és una mica uh, segons les masses que hi ha, les pertorbacions dels anticiclons, i, i ara mateix doncs el que tenim és un anticicló a l'Atlàntic que impulsa vents a nord cap a Europa procedents directament d'Islàndia. No del Pol Nord, no, no d'Islàndia. Sí, Vé d'allà, just. Què passa? Que el bo d'això és que pel camí hi han precipitacions, i la precipitació fa que la cendra baixi, però vaja... Mm, de moment la cendra apunta directament a casa nostra i serà aleatori, això, un dia tancaran unes hores, tornaran a obrir, ja ho veurem. Ja s'estan començant a plantejarar volar més baix o volar més alt del núvol perquè és que és una situació que no és insostenible, no s'aguanta econòmicament, és insostenible. Uh -huh. Molt bé, i ara seguim nos a casa nostra amb la previsió del temps per aquest cap de setmana, sobretot per saber exactament si podrem anar a totes aquestes fires i festes que ens ha comentat la Laia, a Fira de Targa, aquí al Parc Central del Vallès, com estarà el temps en el conjunt de Catalunya i quines serien les parts més interessants per anar a veure climatològicament parlant, a nivell de temperatura i també de, de meteorologia. Ja, hi haurà variabilitat però en final feliç. Ah... Cosa rara, perquè aquest diumenge el recordem passat per aigua, també. Sí, no. ah. Jo recordo sortir a tirar la, les escombraries i dir no, sortiu que està plovent a Vots i Barrals, tornar a sortir i nen, o sea, no havia lluvia. Sí, sí, I ell amb la cara de tonto de, fa un moment, us juro que estava plovent. Sí, són aquestes tempestes de primavera. Això és la primavera pura i dura de casa nostra. Durant el dia pot fer bon temps o mig mig, però a la tarda, tempestes, que és el que vam tenir dilluns, el que hem tenir ahir, i el que estem tenint avui, tot i que avui ja és més pertorbació, ja no és tan zona d'inestabilitat, sinó que és una pertorbació que ens ha afectat i se'ns ha tirat tal demunt i ens ha provocat aquests ruixats més de tarda, això sí, però vaja, que han començat bastant d'hora en algunes zones del país. I a partir d'ara és el, el que ens queda fins dissabte. Uh, demà dijous seguirem en la mateixa tònica, l'únic que entre dijous i divendres uh, hi haurà una baixada bastant brusca de les temperatures, que fins i tot el, la cota de neu podria baixar cap als 1.400 metres, és a dir, altre cop jaqueta, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí. és un no parar això, eh? I, i res, jaqueta, pluja, ja ho anunciem ara, tot i que no cal que estigui tot el dia plovent, però hi haurà aquesta variabilitat, que a l'estones pot ser pluja continuada, però, però això és una situació bastant indecisa, típica de primavera. Uh -huh. Què passa? Dissabte millora la cosa, però encara amb alguns ruixats, uh, ho hem de tenir en compte perquè uh, pel matí, bueno, més aviat a les tardes pot haver ruixats, però vaja, diumenge sembla que per fi se'ns tira l'anticicló al damunt. Aleluya, mira, no, no tinc la cançó de l'Aluya per tirar-la ara mateix, però t'ho juro que la tiraria, eh? Sí, doncs això, tindríem l'anticicló en principi sense precipitacions enlloc i sense núvols, però vaja, sembla que els mapes d'avui dia, que l'anticicló podria durar ben bé 6-7 dies, però no arrisquem a dir. De moment arrisquem a dir això, doncs que diumenge sembla que podríem tenir un dia maco, ja, de primavera però sense pluja i això sí, temperatures cap amunt a partir de dilluns i, i vaja, que ja encara hem d'estiu, tot i que més endavant sembla que ve altres pertorbacions, però vaja ja, tipiquíssimes de primavera, que és el que estem tenint ara. Va, mira, mentre parça en Joan faci sol, o faci sol, no plogui de nit, vaja, i a mi ja m'està bé. Xavi, assegura, ens veiem dimecres que ve. Vinga, fins dimecres. Adéu. I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquesta setmana que us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Laia Llobet i Albert Segura. Després d'un cap de setmana de semifinal de Lliga, Fórmula 1, Eurolliga de bàsquet i el partidet del Nano contra la Rapitenca, aquesta setmana toca allargar l'agonia dels culers amb el partit de diumenge. Mentrestant, que sapigueu que podeu tornar a sentir tots els Ràdio Metropols que hem més i també escoltar bona música. L'última, aquesta dels pets, per veure'te a tu. I nosaltres esperem tornar-vos a veure dimecres que ve a Ràdio Metropol. Que tingueu una molt bona nit.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 Rittery be Radio Metropol FM.tk